Imádkozzunk! Atyám, köszönjük neked az igédet, és köszönjük azt, hogy, hogy tanulmányozhatjuk. Arra kérünk, hogy áld meg ezt a, ezt a részét a Bibliaórának az az igetanulmányozás részét is. Ugyanúgy, ahogy a dicsőítésben megáldottál minket, meg vezettél minket az úrvacsorában, ahogy vettük. Uram, ugyanúgy vezess minket át az igéden, hogy ad nekünk alázatos szívet, ahogy kinyitjuk a a Bibliát itt a írt második levélbe, és kérlek, hogy tényleg legalább egy szót mondjál nekünk ma, ami tőled van, és ami irányba állít minket erre a hétre, akár vagy akár egy életre. Jézus nevében. Amen. Jó, tehát akkor, hogyha van bármilyen formában Bibliátok, akkor legyetek szívesek oda lapozni a Timoteuszhoz írt második levélhez, jegyzeteket készítséltek, igen, zsú, igen, nyertél egy pontos labdát, és már. Igen, látom, hatással hatása van ennek a dolognak. Szerintem tök jó, de élvezni fogjátok egy idő után, hogy, hogy így leírni dolgokat, és sokkal jobban fogtok emlékezni az órára, még ha nem is nézitek meg utána a jegyzetet. Tehát, Timoteushoz itt második levél, első rész, és a 9 től a 12. versig fogjuk ma megnézni. Tudom, hogy a múlt órán átolvastuk a 9. verset is, de ott van egy nagyon érdekes dolog, amit muszáj, hogy um, muszáj, hogy áttanulmányozzunk újra, illetve a múlt órán nem beszéltem még róla. De ott van egy nagyon jó, nagyon jó téma. Tehát akkor tudjátok azt, hogy egy kicsi visszatekintés, hogy, a, hogy ez az utolsó levele Pálnak, ez az, amit utoljára megírt életében, és tudja, hogy nem sok van hátra, és aztán ő valószínűleg átköltözik a, az úrhoz, mert Néró meg fog jövőni, ő uralkodott ebben az időben. És talán ezért is látjuk, hogy emlékezteti Timoteust arra, hogy, hogy van nekünk nagy ígéretünk, az életnek az ígérete, szerintem ahogy ezeket leírja, ezeket a dolgokat, Pál, hogy az életnek az ígérete, talán ő maga is bátorodott ezekben a, az utolsó időkben, hogy behunja a szemét ezen a világon, és Jézusnál fogja majd kinyitni, mert nekünk van egy hatalmas ígéretünk. <kül> Valaki egyszer azt mondta, és nem tudom, melyik igen hirdető volt ez, hogy Nero gyakorlatilag csak így hazaküldte pár, tehát, hogy nem csinált vele semmit, csak átköltöztette az igazi otthonába. És Pál próbálja biztosítani Timoteust, hogy, hogy folyton ugye imádkozik érte, ezt is megnéztük, bátorítja, bátorítja arra, hogy ne hanyagolja el a, a szolgálatát, és hogy azt az ajándékot, ami benne rejlik, mert ez egy fontos dolog. És hogy tovább megyünk, én ebben szeretnék majd egy kicsit foglalkozni, hogy hogy néha, ha mi elhanyagoljuk az, ami, azt, ami rákban van bízva, akkor az nem garantálja, hogy azt mi fogjuk befejezni, ezt a dolgot. Hanem Isten egyszerűen csak elveheti. És azt mondja, jó, akkor keresek másik embert helyetted. Mert te nem csinálod, amit mondtam nekem. Kicsit ijesztő, de engem inkább bátorított, hogy keressem, hogy mi Isten akarata az életembe. Tehát akkor Pál azt mondja Timoteusnak, hogy ne félj, hogy ne szégyeld az evangéliumot, hiszen ezért, ezért szenvednek. Azt mondja ugye az első rész 8. versében, hanem együtt szenvedj az evangéliumért Istennek hatalma szerint. Pál előre vetíti azt, hogy szenvedni fogsz, és gyerünk, és ne szégyelj és ne futamodj meg, amikor nehéz, hanem szenvedj velem az evangéliumért. Ez az evangéliumnak az útja. Ugye maga, ahogy most is imádkoztunk, Jézus jött, odaadta magát, a szenvedés volt az útja a kegyelemnek, hogy mi megkapjuk a jó hírt, és szenvedés lesz az útja, hogy mi visszük tovább, mi részesedünk valóban Jézusnak a szenvedéseiből ezen keresztül. És az első levelében már emlékeztette egyébként Timóteust arra, hogy miért szenvednek. Ugye ott van, hogyha jegyzetel írt fel az 1 Timótaust 4 4.10-ben, hogy mert azért fáradunk, és szenvedünk szidalmakat, mivel hogy reménységünket vetettük az élő Istenbe, aki minden embernek megtartója, kivált képen a hívőknek. Ezért szenvedünk. a Timótaust, hogy van egy hatalmas elhívásunk, hogy tanítsuk az embereket, hogy megmentsük az embereket. Nálunk van, a, nálunk van a gyógyszer, ugye erre a halálos korra, ami a, ami a bűn. És Pál Bátorítja Timóteust, hogy Timóteus ne veszítsd el a célját. Nagyon érdekes, hogyha valaki elveszíti a célját, akkor nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én, mint férfi, borzasztóan beteg tudok lenni, ha beteg vagyok, tehát nekem elég egy kis valami, és én hozzatok kezdve vége van a világnak, tehát most, hogy nekem három hónapja fájt a csípőm, gyakorlatilag nekem minden bajom volt, tehát így el se tudjátok képzelni, és milyen érdekes, hogy az ember, amikor úgy érzi, hogy hát nah, én már feladtam mindent, már soha nem fog mozogni, mert én mindent kitaláltam, ugye a tipikus én, és nem is mozgok három hónapja semmit, mert annyira félek, de tényleg, és érdekes, hogy én olyan vagyok, ha elveszítem a célt, akkor úgy minden olyan reménytelenné válik. Mintha ilyen, hopp, és akkor nem érdekes semmi. Hogy ah, úgyis mindegy. Úgyis mindegy ez, úgyis mindegy az, és akkor minden mindegy lesz. Nem? Nem tudom, hogy ti hogy vele. És azt mondja Timóteusnak, Timóteus, ne veszítsd el a célt, ne engedd bele magad ebbe a reménytelenségbe, mert nekünk van célunk, nekünk mindig van célunk. Ha szenvedünk, ha fáj, ha mindig van egy célunk, az, hogy az embereknek elvigyük Krisztust, és ezt ne, ne veszítsd el, hogy ezt így gerjeszt föl magadban. Nagyon tetszik nekem, nekem van egy, egy triatlonos barátom, talán ismeritek őt, egyébként, hogy a triatlon válogatottnak volt a, volt a tagja, úgy hívják, hogy Emhő Balázs. A magyar triatlon válogatottban volt benne, tatabányai a srác, munkás úton lakik, lakott most már nem, de az a lényeg, hogy ő mesélte nekem, hogy ő utált futni. Tehát ugye a triatlomba pedig azért éppen véletlenül van az is. Tehát, hogy ő utált futni, és azt mondta, hogy egyetlen dolgot kell csinálni, amikor az ember fut, arra gondolni, amikor átlép a célvonalon, de minden másodpercben. Azt mondta, hogy ő csak ez hajtotta, hogy hogy a cél, hogy mi a célom, hogy ott átmenjek, és, és nyerjek, hogy minél jobb eredményeim legyenek. Azt mondta, amikor ide gondolok, akkor nem fogok azon gondolkozni, hogy mit nem szabad ennem, hogy mit szabad ennem éppen, hogy mennyit kell még futnom, mármint, hogy mennyi van még hátra, hogy mennyire fáj a lábam, azt mondja, akkor nem gondolkozom ezen, ha mindig a célon tartom a szemem. És nagyon érdekes, hogy tényleg az emberi test, ha a célon tartja a szemét, hihetetlen, hogy mennyire túl tud lépni magán. Valahogy így vagyunk összerakva emberek. És így lelkileg is. Ha a célon tartjuk a szemünket, az át tud vinni minket olyan nyomorult, nehéz dolgokon, hogy el se Hihetetlen. Azt mondja Páti Moteusnak, Tartsd a célon a szemedet. És nagyon tetszik nekem, a zsidókhoz írt levélnek a szerzője írja, 12. részben, ugye, az első két vers, és én szerintem ez egyébként Pál volt, sokan vitatkoznak vele, hogy írta a zsidókhoz írt levelet, de ott elmondja, hogy hogyan fussunk. Úgy fussunk, hogy fogjuk, és félreteszünk minden akadályt, meg a megkörnyékező bűnt, és előre nézünk a célra, és úgy futunk. Azt mondja, nézz előre, mert egyébként, ha elkezdesz körülnézni, hogy mennyi akadály van még, hogy hogy fáj a lábad, hogy mi van veled, akkor félő, hogy elesel. Emlékeztek erre el a, el a, el a gyönyörű történetre, ami épp ezt példázza? Amikor Péter kilépett a hajóból a tó közepén, és elindult Jézus felé, igaz? Mondja Jézusnak, hogy hát ha te vagy az, akkor... Hadd menjek a vizen, nem? Ez micsoda idióta, nem? Te nem azt mondtad volna, te vagy az, akkor gyere közelebb. De ő nem, akkor én kimegyek. Milyen, milyen bátor fickó. És ott az a példa, az tipikusan erről szól. Hogy de amikor körülnézett, ott azt írja a Szentlélek nekünk, látta nagy hullámokat, akkor valami megszűnt működni. Ez nagyon érdekes. Amikor ő körülnézett, akkor valami megszűnt működni. És én nagyon hiszem azt, hogy Isten ereje volt az, ami Péter tartotta, nem? Isten keze. Így van? Valami más tartotta? Cölöpöket? Tudta, hol van? Érted? Szerintem Isten keze van ott, oké? Okay? Képzeld így, jó? A sztorit. És amikor ő elkezd körülnézni, amikor elkezd körülnézni, hogy micsoda körülmények vesznek körül, hogy idiótaság, amit csinálok, ez lehetetlen, akkor Isten kiveszi a kezét alóla. Te gondolkoztál már azon, hogy akkor, amikor mi a körülményeinkre nézünk, akkor Isten megteheti veled azt, hogy ő megszűnik működni az életedbe. Már nem, a, nem az sejtjeid összetartásáról gondolok, meg mindenre, hanem hogy igenis, amikor mi a körülményekre nézünk, állandóan körbenézünk, és nem szegezzük a szemünket a célra, Isten megszűnik az, megszűnik, az életünkben munkálkodni. Az ő megtartó ereje, ami, ami megteszi velünk azt, ami lehetetlen, az ott, nincs ott. Milyen érdekes, nem? Ijesztő, de szerintem inkább bátorító. Mert én is vagyok néha így, hogy mit csinálok? Tiszta hülye vagyok. Ez lehetetlen, nem? Hogy merre járok éppen? Tényleg ezt kell csinálnom? És akkor... Csak vigyázz, mert ha körülnézel, akkor leszokod elbátortálkodni, akkor leszokod elsüllyedni, sőt, akkor Isten néha megteszi velünk, amit Péterrel. Kiveszi a kezét alólunk. Az, ami eddig megtartott minket, és tettük a csodákat, az onnantól nem lesz ott. Tehát akkor Pál így bátorítja őt, hogy Timothy, fussál tovább! Hiszen van egy szent elhívás az életeden, van egy felkenetés az életedben, ne körülnézzél, és ne szégyeld azt, amit kaptál, hanem menjél, menjél előre. Van itt víz? Uh, két pohárra is kaptam. Vagy ez egyik, nem az enyém? Gyönyörű. És nagyon tetszik nekem az, egyébként egy pillanatra, hagy még ide-vissza, hogy Pál sem dobta ki a szolgálatból a kis Timoteust, aki így, a kis Timikét, aki, így, aki ennyit bénázik, nem? Hogy így, gyerek, ez már második levelem, tehát nem így van, nem így, én már egyszer megírtam, tehát elég volt ebből. Nem fejezett be ezt a szégyenkezést, tűnjél el akkor. Nem, Pál tovább bátorítja, gyerünk, annak ellenére, amit addig csinál, hogy menjen tovább a szolgálatba, és így Olvassuk a 9. verset újra. Aki megtartott minket, és hívott szent hívással, nem a mi szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, mely adatott nekünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte. És nem tudom, hogy emlékeztek-e, de múlt orán kicsit inkább arra tértem ki, hogy így nem, nem azért vagyunk ott, ahol vagyunk, egy szolgálatban, mert a cselekedeteink szerint. Igen, lehetne beszélni a szent hívásról, mint... Kegyelem és üdvösség hívása, hogy nem a cselekedeteidért tart meg téged Isten, hanem az kegyelemből van, hitáltal. Beszéltem egy kicsit arról, hogy az a szolgálat, bármi, amit rám bízott, nem azért bízta amiért mi éppen olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk. Hogy Hajni olyan szépen gitározik, akkor ő lesz a vezető. Vagy Jani szépen énekel, nem igaz, és ő lesz a, a vezető. Nem, nem azért vagyunk ott, hanem azért, mert Isten egyszerűen nekünk adta, mi voltunk elérhetőek. Mert mi azt mondtuk, hogy itt, itt vagyunk, gyere, tessék, hát ez van, van, Pár kenyerem, pár halam, öt hal, pár itt van, ez van, uram, vedd el, aztán csinálj valamit akarsz, nem? És Istennek ez az, ami tetszik. Ugye, erről beszéltem a múlt órán. De itt van még egy dolog, ami, ami eh, nekem is szöget ütött a fejembe, ami nagyon érdekes, és ami megfontolandó, és ami szerintem szólt Timóteushoz is, hogy ugye Timoteusnak itt a szövegkörnyezetet, ha nézed, elhanyagolta talán a szolgáltát félt tenni, szégyelte, és mintha úgy nézne ki nekem ez az egész rész, azt mondja, hogy Istennek van egy saját végzése, egy terve van az életedre, ami, ő, vagy a, amiben ő elhívott téged, az ő kegyelme szerint. Tehát amikor te igen mondtál Istennek, akkor belelépsz ebbe a tervbe, amit ő, ő kitalált neked, de ha elhanyagolod, ha, ha szégyelled, ha nem teszed, akkor kihagyhatod mindezt, amit Isten, amire Isten hívott téged. Része vagyunk mindenképpen Isten tervének, szoktuk ezt mondani, igaz? Így van? Így van? Oké. Okay. Mindenki így gondolja? Na most már nem mi, de igen, egyébként igen. Rész vagyunk mindannyian Isten tervének. A kérdés az az, hogy te... Az életed végén hogyan nézel vissza, hogy te hogyan voltál részese Isten tervének? Mert kétféle módon lehetünk részesei Isten tervének. Akkor hozok egy, egy példát. Emlékeztek a fáraóra, aki nem akarta elengedni Izzelnek a népét? Emlékeztek rá? Ugye jött Mózes, és mondta, engedd el a népemet, és a fáraó nem engedte. Engedd el, nem engedte. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Pff, meghalt az első szülött, ugye? meg békák, meg amit akarsz, minden volt. Így van egy csomó, tíz csapás, úgy hívják. Igaz? Na most, akkor megvan mindenkinek a történet, rajzfilmet is csináltak belőle, az volt a címe, Egyiptom hercege. Tehát akkor a lényeg az, hogy jön jön a fáraó, és Isten azt mondja, én meg akarom dicsőíteni a nevemet rajtad keresztül. Oké? Okay? Szólt neki. Oké? Okay? Mit fogsz most csinálni? Azt mondja Isten a fáraónak, engedd el a népemet. A fáraó azt mondja, nem. Nem engedem el. Jó, akkor jön ez. Bum. Engedd el a népemet. Jó, akkor jön ez. És a végén már ugye a második, illetve a második hullámban, a, a hatodiktól a tizedik csapásig azt olvasod, és akkor már Isten megkeményítette a fáraónak a szívét. Mint egy azt mondta, hogy neked van egy döntésed, én tovább nem erőlködöm veled. Oké? Okay, tiszta? Jó, akkor megmaradsz ebbe. Akkor így lesz vége ennek. Én azt akartam, hogy dicsőjj meg, mint a fáraó, aki elengedi a népemet. Te el tudod ezt képzelni, hogy arról olvasnánk? A fáraó, aki hit Izrael Istenének, és elengedte a népet, és megáldatott a hitéért. Ha? Lehetett volna. Isten terve végbe megy. De nem, a fáraó úgy döntött, hogy ő nem ezt fogja csinálni, ő nem engedelmeskedik, megkeményíti a szívét, ezért mi lett? Ő lett a fáraó, aki végig szenvedte a tíz csapást, aki elveszített minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, így van? A fáraó, akinek a serege a tengerbe veszett. A fáraó, aki veszített Istennel szembe. Ha? Akkor a történet, ez a kérdés. Te meg én... Hogyan akarunk részt venni ebben a tervben? Hogy ott állhatunk úgy, hogy kemény szívvel, hogy nem, én ezt nem fogadom el, és nem ezt csinálom, pedig tudom, Uram, mit akarsz velem, tudom, merre mutatsz, meg mit kéne csinálnom, és hol kéne állnom, de nem. Bevonulhatsz úgy is a történelembe. Én őszintén, én nagyon nem szeretnék úgy, mint a német Jani, aki nem volt engedelmes Istennek. Ha... Az milyen gáz lett -e? Ah! Akiről egy pásztorkonferencián majd beszélgetnek, és rossz példának hozzák föl. Tudod? Nem, Isten mentj. Én szeretnék úgy menni, hogy ismerem Isten akaratát, és de ahhoz, hogy tovább ez megtörténjen, hogy így vonuljak be a történelembe, engedelmeskedni kell Isten akaratának mehetsz így, mehetsz úgy, akkor mutatok még egy sztorit, ami nagyon erős ebben a témában, jó? Hogyha jedzeteltek, írjátok föl, Sámuel első könyve, és ezt érdemes az egész sztorit olvasni. oké? Okay? Sámuel első könyve, 13. rész, 13. és 14. verset fogom olvasni. Akkor mondta Sámuel Saulnak, ugye tudjátok, hogy Saul volt Izrael második, vagy első emberi királya, oké? Okay? Izrael királyt kért, mert nem volt nekik jó az Isten, és azt mondták, mi is királyt akarunk, olyat, mint a körülöttünk lévőknek, és Isten adta nekik jó. Akkor itt van Saul, és megmondta nekik, hogy de a király majd elveszi a gyerekeiteket, meg elviszi katonának, meg stb. Gratulálok, hogy fölcserélték engem egy emberi királynak, és egyébként érdekes, ha a történelmet nézed, innentől lett elég rossz a sorsa Izraelnek, mert fölcserélték Istent és egy emberi királyt kértek amikor mi egy emberi királyt kérünk, ma úgy megmondatóan rossz lesz a sorsunk. Na mindegy, tehát akkor ez a történet, de itt van ez a király, akiről azt tudjuk, hogy egy ideig nagyon jól csinálta a dolgát, de aztán őt mindig is jobban érdekelték a testélyes dolgok. Nem várt Istenre. És akkor ezt olvassuk róla. Ugye jön Sámuel, a az akkori proféta, és mondja Saulnak a királynak, eztelenül cselekedtél, nem tartottad meg az úrnak, a te Istenemnek parancsolatát, melyet parancsolt neked, pedig most mind örökre megerősítette volna az úr a te királyságodat Izrael felett. Nincs kérdés, hogy Istennek az volt a terve Saulal, hogy örökre király lesz. Oké? Okay? Ez volt a terve Istennek. És aztán ezt olvasod, most azonban. A te királyságod nem lesz állandó. Keresett az Úr magának, szíve szerint való embert, akit az ő népe fölé fédelemű rendel, mert te nem tartottad meg, amit az Úr parancsolt nekem. Ez szerintem nagyon-nagyon érdekes, mert sokszor belesünk abba a gőkbe, hogy mi már úgyis elértünk egy bizonyos dolgot, tőlünk ezt már Isten nem veheti el, mi vagyunk azok. Láttam embereket ugyanezt csinálni. Persze én már ez hogy ne, hogy persze, hogy én lennék az. Hát Isten, hogy venné ki a kezemből? És akkor egyszer csak, boom jön, és Isten kiveszi a kezükből. Igen, Istennek az volt a terve, hogy, hogy ő örökre uralkodni fog, amíg meg nem öregszik, és meg nem hal. Ez volt Isten terve. De mivel ő nem hallgatott Istenre, azt mondja Isten, jó, hát akkor nem leszel tovább király. Kiveszlek innen, és én keresek helyetted valaki mást. Aki majd megteszi azt, amit én mondok neki. Aki nem engedetlen. Milyen érdekes, nem? Nem szeretem ezeket a részeket annyira igazán. Mindig arra készített, hogy megvizsgáljam a saját életemet, meg szolgálatomat. De, de amikor megvizsgálom, és Isten megerősít, az nagyon sokat segít. És legyetek inkább ti is olyanok, akik fölteszitek ezt a kérdést. Én jó helyen vagyok. Én azt csinálom, amit kell. Én megteszem, amit az Úr kért tőlem, vagy keménykedek ellenem, mert akkor nincs semmi garanciát, hogy hát ráérek majd tenni később Isten akaratát. Hm? Semmi garanciát nincs rá. Isten azt mondja, hogy jó, hát te nem mondod el, te nem csinálod, akkor már keresek helyetted valakit, aki megcsinálja. És semmi gáz, látod? Tehát így Isten nem úgy volt, hogy ő és halára sújtott a sault. Nem. Azt mondta, jó, hát akkor így megyünk tovább de a szomorú. Csak gondolkozz el, mi lett volna, ha vár Saul. Hm? Szerintem akkor azt olvasnánk, hogy Saul megöregedett, jó király volt, vezette a népet, és aztán Dávid, az ő fegyverhordozója, vagy lantosa, átvette tőle a királyságot egy másik módon. Nem úgy, hogy Saul egy olyan nép kardjától hal meg, a saját kardjába dőlt, de egy olyan nép volt jelen, akit, akit ő nekik már rég ki kellett volna űzni a, a a még Józsué idejébe a Földről. Értitek? Hogy talán nem ilyen nyomorult lett volna vége az egésznek, hanem, hanem megdicsolódott volna Isten, mint Saul, aki engedelmes király volt, és aki átadta Dávidnak, aztán aki vezette máshogy a népet. Része vagyunk Isten tervének temegén, de a kérdés az inkább az része vagyunk Isten tervének, úgy, úgy ahogy szeretnénk, temegén hogy azon a helyen vagyunk, ahol Isten szeretne minket látni. Mert el tudjuk rejteni az ajándékainkat. szégyelhetjük őket, eldughatjuk őket, és akkor lehet, hogy Isten egyszer azt mondja, hogy jó, akkor én, ha én használtalak volna. De, de most nem fogok használni tovább. Mert nem, nem jössz, amikor hívlak. Nem vagy egy elérhető edényem. És tudjátok, elfoglalhatjuk magunkat ezer dologgal. Csak nem éppen a helyes helyen. <gül> Tehát ez így ilyen. Hogy teli rakhatjuk magunkat mindennel. Nagyon érdekes. És, és, és akkor meg fog dicsőlni az Isten, valahogy máshogy, de... De én azt szeretném, hogyha úgy dicsőlne meg, hogy az akaratát teszem, azt, amerre ő vezetett, és ott vagyok, a ő látni akar. És nem akarom, hogy keressen mást helyettem arra a feladatra, amit nekem kellett volna csinálni. Engem, engem annyira megijeszte az, hogy néha ilyen profi látszatpásztor tudok lenni. <gül> nem tudom, hogy ez most csalódás? Örülök nekünk, mert nem én vagyok Jézus, tehát nyugodtan csalódjatok bennem. De tényleg, hogy, hogy tökéletesen tudom csinálni, mondani, tenni mindent, amit egy pásztornak kell, és néha ott vagyok, ahol Isten nem akar látni engem. Tehát akkor Isten tanított engem, hogy imádkozzunk, hogy tegyük azt, amit Isten akar, és az néha a logika ellenére van. Néha a logika ellenére van. De legyetek erősek, bátrak, mint Timoteus, és tegyétek ezt. Um. Hm. Talán úgy volt vele Timóteus, hogy már majdnem megcsinálta ezeket, ezen gondolkoztam, és talán Pál mintha azt mondaná neki, hogy figyelj, ne folytasd így, ahogy eddig csináltad, hanem így változtasd, gerjeszt föl, tegyed azt, ami, ami rád, van, rád van bízva, hogy nehogy kihagyd azt, ami te lehetnél így Istenben. És tudod, ezért, ezért mondtam mindig, és tanítom mindig, hogy jó, hogyha ismered így a hívásodat hogy mi a te életednek az elhívása. És ez nem mindig ugyanaz. Tehát ezt nem így kell elképzelni, hogy Luther volt a reformátor. Egyébként Luther sok minden más is volt mellette. Énekelt, csomot fordított. Tehát ő ő neki nem csak egy elhívása volt az életében, de néha így gondolkoznak emberek, én vagyok a dicsőítés vezető, és akkor már egy ideje dicsőítés vezetsz, és így érzed, hogy Isten hívna valahova máshova, és akkor azt mondod, hogy jaj nem, én a dicsőítés vezető vagyok, trin, trin, és csinálod tovább, de már utálod. Érted, hogy megtörténhet, hogy Isten hív egy időre valahova, hogy azt csinál, és aztán lépsz tovább, mész és, mész és csinálsz valami mást. Nekem egyébként a dicsőítés vezetés már nem annyira van a szívemben. Szeretem csinálni, most a vezetők, bocsánatot kérlek. Szeretem csinálni nagyon, de, de már Isten mint a kiragadott volna onnan, hogy gyere, gyere tovább, és most más, más a hívásod, de kell, hogy tudjad, hogy éppen hol a helyed. Mert ha nem tudod, akkor van az, amiről beszéltem, a célt elveszítettem, nincs hova nézni, és akkor minden mindegy lesz. Akkor van az, hogy nem jövök Gyuribe, mert minek? Tehát, hogy minek megyek Gyülibe, Mi a cél? Nem csinálom ezt, nem szolgálok, mert, mert minek? Mi a cél? Tudod, és mintha ezt, ezt erősítené Pálti Motosban, hogy ott van a cél. Használd az ajándékodat, megvan az elhívásod, csináljad, ismered, mintha egy erősíteném, mintha visszaraknál neki a célt, neked de ez volt a célod eredetileg, emlékszel? Akkor hol vagy most ahhoz képest? Megint irányba állítja, hogy menjen arra. És így folytatja a tizedik versben. Illetve még hadd mondjak még egy példát ide, aztán tovább lépünk. Én nekem Katával vissza emlékezni, beszélgetésekre. Tudjátok, hogy Tatabánya az nem egy szép hely. Tehát gyakorlatilag ronda. Nulla városközpont. Tehát egy, egy ilyen nagy amőba az egész. És így három faluból. Igaz Ádám? Nagy beton mindenhol. Semmi nagy cucc nincs. És, és én Esztergomból mentem Tatabányára. Na most Esztergom... Összesen lehet hasonlítani két helyet. De sokan így kérdezték, hogy te normális vagy, hogy így, vagy hogy így miért, miért mentél oda. Tehát, hogy így mi, vonz, így volt, mi vonzott a És így mondtam, hogy igazán semmi. És néha tényleg voltak esték, amikor le kellett ülnünk a távol, és azon beszélgetünk, hogy miért is vagyunk mi itt, <gül> miért szenvedjük ezeket, vagy miért, miért csináljuk ezt. És emlékeztünk, hogy Isten hívott minket ide, vagy hát igazán engem, és aztán azon keresztül még őt is. Tényleg. És ő beállt, ez meg a hívás megé. De hogy tudod, kell, hogy legyen a cél, mert onnantól tudsz merre menni. Ha nincs cél, akkor lesz minden, mindegy. Azt olvassuk a tizedik versben, Megjelentette, megjelentetett pedig most, ami megtartónknak Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet, és halhatatlanságot az evangélium által. Nagyon érdekes nekem, hogy Pál mennyit emlegeti az életet. Így az örök életet, a halhatatlanságot itt, és biztos lehetsz benne, hogy így azért, mert nagyon közel volt ahhoz, hogy átlépjen ebből a világból a másikba. És ugye Jézus által lehet elérhető ez, a, ez az örök élet, hogy Ő meghalt. Értünk, és feltámadt, és megnyitotta mindazoknak az utat, akik hisz lett benne. Így most részesei lehetünk az Ő életének. De megint, mintha csak így bátorítaná Timóteust, hogy, hogy én, én megyek tovább, élni fogok. Jézussal leszek. Igen, eltörölte a halált. Meghalunk, de örökké élünk. És mikor egy keresztény meghal, akkor igazából átköltözik Istenhez. Nekünk egy ilyen csodálatos reménységünk van, attól függetlenül, hogy borzasztó az a kapu, amin át kell mennünk ebbe az örök életbe. De mindig tudunk arra nézni, hogy tényleg, ott Jézus vár, tehát ott élet van. Nem csak any valami energia leszünk, vagy mit tudom én, vagy répa leszel újra, és akkor megesz meg tehén, és akkor belekerülsz, és a többi. Ezt senki soha nem tudta bizonyítani, hogy a bácsikája egy szúnyog, és úgy jött vissza. Tudjátok, hogy vannak, akik nem csapják le szúnyogot, hogy nehogy a bácsikájukat csapják le, és ők ezt nagyon komolyan gondolják, de egyébként most így mondanám, hogy ö, példát vehetnénk néhány ilyen buddhistáról, ima, meg minden más terén, hogy ők mennyire oda Ha! Csak így mondanám. Attól függetlenül, hogy ilyen fura dolgokat hisznek néha. Na de az a lényeg, hogy, hogy nem ez lesz velünk, hanem az ige, az egyetlen igaz ige, Isten beszéde elmondja nekünk, hogy amikor mi itt becsukjuk a szemünket, egy új sátrat kapunk, ami nem tudjuk, hogy milyen lesz, egy új testet, és mi ott fogunk élni ő vele abban a pillanatban. Abba a pillanatban ott leszünk vele, és felöltözünk ebbe a dicsőséges testbe. Halleluja. Azt mondja, azt mondja Jézus hogy Mártának, hogy föltámadott a testvéred. Emlékeztek erre a sztorira? hogy Jött, hogy Uram, ha itt lettél volna, akkor nem halt volna meg a Lázár. És azt mondja Jézus, föltámad a testvéred, idézem, Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon Jézus akkor azt mondta neki, én vagyok a föltámadás és az élet. Ő, Ő az, aki benned, meg bennem ér. Ő az. Nekünk egy brutális, nagy, erős reménységünk van, és tudom, hogy ez, oly ez olyan messzi van és olyan nehéz, nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy így fekszetek, így keltek, hogy megyek a mennybe. Nem tudom, hogy hogy vagytok vele, nekem ez nehéz. De higgyétek el, ha így gondolkozunk rajta, akkor hoz nekünk bátorítást. És el tudom képzelni, egy pár rengeteget agyalt ezen. Így próbált így a mennyire gondolni, a mennyen imádkozni, és akkor Isten fölbátorította őt. Mert emberileg ez nekünk annyira logikátlan, és annyira megfoghatatlan, hogy nem fog bátorítani. Nem sokat fog bátorítani, hogy mész a mennybe. Jó. És? De amikor ott vagyok, és elmélkedem ezen, akkor tudok ilyeneket mondani, mint Pál mondott, hogy az örök élet reménysége ott van nekünk, és amikor mi meghalunk, akkor örökké leszünk ott Jézussal, mert ő a feltámadás és az élet. Látjátok? Nem ilyenban mondja a Biblia, hogy nem, nem olvasni kell, azt nem mondja sehol, de elmélkedni róla mindig kell. Hogy gondolkodj, és forgasd a szívedben mindig. Mert ilyenkor hat az ige. Hihetetlen. És igazán ez az evangélium, hogyha mi meghalunk, akkor nincs vége az életnek, hanem örökké, örökké élünk. Isten megkegyelvezett a világnak, mindazoknak, akik hisznek benne, és örökké fognak élni, nem pusztulnak el, nem szenvednek örökké. Milyen érdekes. Mikor mondtad el utoljára az evangéliumot valakinek így? Ha? Hát én ezen, ezen nevettem. Mi Jónás Jónást tanulmányozunk szerdánként. Nem tudom, hogy hallgatjátok el, de hát katasztrófafi, annyit röhögök rajta mindig. De hogy így, hogy így, hogy Jónásnak mi volt az üzenete? Tudja nekem valaki pontosan idézni? Ha? Tudjátok, hogy mi volt a Jónásnak az üzenete? 40 nap múlva elpusztultok. <gül> ez, ez volt az üzenet. És kész. Semmi több. Tehát nem volt az, hogy de ha, vagy és ha ez. És megtértek, igaz? Meg megtértek. És tudod, hogy néha mi túlszínezzük az evangéliumot. Pedig az embereknek tudniuk kell, hogy ők meg fognak halni. És mondott a fil egy nagyon jó példát, Hagy, hadd hozzam ezt ide. Ha már hallottad, akkor nyugodtan csinálj addig mást, amíg elmondom egy pár perc. Tehát, hogy, hogyha elkezd zuhanni egy repülőgép, nagyon tetszik, és ez segítsen, amikor evangélizálni mész. Ha elkezd zuhanni egy repülőgép, akkor nem, nem arról van szó, hogy, hát figyeljetek, kiáll a stuárdes, és így, mm. tudjátok, így, kell valakinek egyébként így egy <gül> És mindenki úgy ülne, hogy miért, hogy minek nekünk, vagy mi van. De ha sztjuárdes ezt mondja, most le fogunk zuhanni, akkor anélkül, hogy mondaná, hogy kinek kell ejtően, mindenki kérne. Így van? És persze az evangéliummal ez azért más, hogy van, mert a felvilágosult ember néha nem így gondolkozik. Azt fogja, persze lezuhanunk, persze meghalunk, de higgyétek el, hogy sokaknak Isten munkálkodik a szívében most is. Nem te munkálkodsz az evangéliummal, ő. És csak téged akar használni, hogy te oda menjél és megkérdezz tőle, hogy le fogunk zuhanni. Nálam van az ejtőernyők, kéred? Hát meg kéne változtatni a gondolkodásunkat, mert mi azt gondoljuk, hogy a mi hatásunkra fognak megtérni. És ezért nem evangélizálunk néha. De nem a te hatásodra fognak megtérni. Te csak azért vagy, hogy mondd el a megoldást. Jézus csak ennyit mondott: menjetek és mondjátok el. A többi az az én dolgom hátul. És akit fölkészít, az meg fog térni akármit csinálsz. Tényleg. Akármit csinálsz. Mondod el ezt, a, ezt az üzenetet, hogy gyerekek, zuhanunk. Zuhanunk, és vége lesz a világnak. Van megoldás. Nagyon érdekes, nem? Jaj, tök jó. És aztán még egy, euh, egy ige versünk van. Azt mondja, 11. vers, hány óra van? Jó, időben vagyok, tök jó. Tizenegyedik vers, amelyre nézve tetettem én hirdetővé apostollá, a polgányok tanítójává. Három dolgot sorol föl Pál itt magáról, igaz? Mi az, amit látunk? Hogy ő lett hirdető, vagy a szó ott a prédikátor, akkor látod a, az apostolt, igaz? Az apostol, az, aminek a jelentése elküldve lenni, kiküldött, és látod ott a tanítót. És látszólag hasonlóak ezek a dolgok, de főleg, hogyha megnézed, aki szereti ezt kutatni, az eredeti jelentésük teljesen más. A hirdető az maga mint prédikál, mint aki az, a jó hírt hozza, az evangéliumot hirdeti. Aki nem tanít, mint én itt csinálom most, hanem ő mondja, prédikálja a jó hírt, a, ami az út. Az apostol, a küldött, az a Jézustól felkent ember, és higgyétek el, kétféle apostol van. Manapság az az apostolság, ami pál volt, már nem létezik, mert senki nincs aki megfelelne a kritériumoknak, mint Jézus apostola, oké? Okay. Nem találkozunk vele szemtől szembe, stb. Van egy pár dolog. De mi vagyunk a Szentléleknek az apostolai, a kiküldöttjei. Ugye mi kaptuk a lelket, aki küld minket, hogy, hogy menjünk, mint kiküldött. Tehát akkor látszott egy prédikátort, látod egy, látsz egy embert, aki ki van küldve, hogy menjen, hogy ne csak úgy prédikáljon, hanem menjen ki, hogy nyúljon ki az emberek felé, igazán az a jelentés. És a, a, az utolsó pedig a tanító, aki magyaráz, tehát aki valamit megmagyaráz. Szerintem nagyon érdekes. Mm. Meg kell vizsgálnunk ezt a három dolgot, így gyülekezeti szinten, vagy pásztori szempontból, mert ugye egy pásztornak írja ezt. És nézz, nézzétek meg ezt. Pának ugye erre a három dologra volt elhívása, akkor a prédikáció az ugye arra rendelte Isten, hogy menjen is beszéljen a nem hívőknek, hirdesse a Jézus Krisztust, hogy hitet ébreszen az emberekbe. Ez jelenti nagyon szárazan a, a prédikáció. Nem a hívőknek van. Nem a hívőknek van, hiszen ők már hisznek. Őnekik nem kell állandóan ezt hallani, térjetek meg, térjetek meg, térjetek meg, térjetek meg, mert ők meg vannak térve. Nem? Így van? Egyetértetek velem? Tehát akkor van a prédikáló, aki ment, és látott Pált, kiállt a piacra, Aténba, a terekre, és prédikált, hogy térjetek meg, higgyetek az Úr Jézusban. Nagyon, nagyon jó. Pesten még most is vannak ilyen prédikátorok, nekem nagyon tetszik, és én nem vagyok erre elhívva, de a keletében van egy srác, aki rendszeresen kijár, és ő föláll. Én egyszer látta ilyet, mármint úgy, hogy ő az egy, akit látta miért, tehát ő föláll a padra, nem, nem, nem izél, nem? El tudod képzelni, hogy csak föláll a padra, és csak mindenki a keletibe oda néz, és ő hirdeti az evangéliumot, semmi más nem csinál. Nem gyógyít, nem ízél, nem, csak fölállod, és elmondja, és leszáll, és elmegy. És beszéltünk vele egyszer, közétek, el, és kiderült, hogy ő, ő ezzel hívással, hogy prédikáljon, és különösen a keletibe, mert ő mindig arra jár haza a munkából. <gül> Tehát ő, ő ezt így ott megáll, elmondja, és haza. Értitek, gyönyörű, nem? És tényleg semmi más nem csinál, amikor, hát hallottam már úgy többször, hogy pont ott voltunk, de, és meg is kérdeztük tőle, hogy miért, vagy hogy van ez az elhívás, de ő semmi más nem csinál, csak elmondja az evangéliumot, és aztán tovább megy. Térjetek meg, mert jön. Itt, itt, van a, itt van a mentő mellény, itt van a. Értitek? Ez gyönyörű, nem? Ez, erre nem, nem mindenkinek van elhívása, nem? Tehát azért pff, ez komoly téma. Aztán azt mondja, hogy, azt mondja Pál, hogy ugye ott van, mint a apostol, ő a kiküldött, ő egy olyan értelemben volt Jézusnak az apostola, hogy ugye, hogy, hogy vigyék a tanokat elküldte emberekhez, hogy, hogy menjen és terjedjen világszerte az evangélium és maga Krisztus. És aztán ott van a tanítás, és ez a nagyon érdekes, figyeljetek egy, egy picit még, hogy ez az, ami a gyülekezetnek szükséges. És nagyon szomorú vagyok, hogy az egyháznak szerintem az egyik gyengesége, hogy túl sok gyülekezetben halálra prédikálják a gyülekezetet, és nem tanítják. Értitek a különbséget, nem? Ez az állandóan. Ki akar megtérni? Tegye fel a kezét! Jó, nincs senki. Akkor ki akar visszatérni? Mert a héten elmentél, és térjél meg, és, és, és ülsz a gyülekezetben és agyon vernek, mert nem elég, hogy úgy értél be a hogy tudod, hogy rossz vagy, de ott még elmondják neked 28 hogy te mennyire rossz vagy, és egyébként újra meg újra meg kell térni, és embereket látsz, akik tisztában vannak, hogy hogy kell megtérni a János keresztségével, igaz? De Jézusról, hogy hogyan kell járni, azt nem is tudják. És akkor jön egy erősebb vihar, vagy harc, akkor sejtán kitépje a szívükből a magot. Ezért szükséges. Én nagyon szeretem, hogy tényleg hogy ebbe a gyűlibe tértem meg én, ebbe jártam, mert itt alapoktól kezdve az volt, hogy mi megtértünk, és onnantól minket tanítottak. És igen, minket az alapokra tanítanak. És a Golgotának hadd mondjam el, hogy ez az elhívása. Mert lehet, hogy vannak gyűlik, akik aztán mennek nagy dolgokat csinálnak, még nagyobb tanokat hirdetnek, és még mélyebben tanulmányozzák az igét. Így van. Igaz? Tehát, ha megnézed a Golgotha, az egy elég gyülekezet. De a Golgothának erre van elhívása. Ezért, amikor mindig jönnek emberek, hogy miért nem csináljuk így, vagy miért nem csináljuk úgy, vagy miért nem vagyunk ilyenek, vagy miért nem vagyunk mélyebbek, tudod? Akkor azt mondom, hogy azért, mert így, igen, én is mehetnék erre, meg arra, meg megnézhetném minden egyes szónak a 28 jelentését, és akkor egy teljesebb képet kapnék, meg, meg megcsinálhatnám, és ez nem rossz. De nekem nem ez az elhívásom. Magyarországon. És tudod mit? Isten nem azt fogja kérdezni tőlem, hogy miért nem csináltad így. Isten azt fogja mondani, de jó, hogy azt csináltad, amit én mondok neked. Ha? Te ott vagy, ahol amire hív, érted, ami belátod a hasznát, ami, amire Isten hívott téged. Mert el akarom mondani nektek, hogy egyébként imádom ezt kimondani, de Magyarországon a legnövekvőbb gyülekezetet jártok. Csak a múlt héten négy új lett. Sírtam. Komolyan. És mennek, és azt mondják, mi akarunk hozzátok csatlakozni, mert Látjuk a gyógyító dolgát ennek, hogy az alapokat tanítják, és ebben megmaradnak elősen, mert van tanítás. És aztán igen, vannak, vannak kiugró emberek, nem? Azért a Golgotába is, akik boom, imádják ezt tanulmányozni, és mennek, és akkor kis csoport van. Szóval ebben semmi gáz nincs. Tehát nem mondja a Golgotha azt, hogy gyerekek, mi vagyunk a abszolút parasztok a keresztények között, mi itt maradunk az kés. No. De érted, hogy nem, nem erről van szó, igaz? hanem van ez, van az, de maga az elhívásunkba ragaszkodunk, és azért vagyunk őszintén erősek, mert azt csináljuk, amit Isten mond. Na, és akkor kell a tanítás. Tudod, azért nem hallod állandóan a prédikációt nálunk, mert mi akarjuk, hogy a hívők, hogy utána megtérnek, erősödjenek meg, növekedjenek, és tudod, vannak akik utána elmennek a Golgotából, mert azt mondják, hogy nekünk ez már túl egyszerű. És a leggyönyörűbb módja ennek az, amikor tényleg úgy látják a fiaték gyerekek, mi tovább léptünk, és akkor mondjuk, Halleluja, a semmi baj, mi maradunk az elhívásunkban, mi csináljuk tovább ezt. Mert a Golgotha erre van hívva. Szerintem ez fontos dolog, hogy, hogy ne, ne agyonra legyenek prédikálva az emberek, hanem tanítva legyenek aztán hogy hogyan járjanak abban az új életben, amit megkaptam. És Pál erre a három dologra mutatott rá, ugye? De persze azért ne felejtsük el, hogy kell a prédikáció is, meg lehet, hogy most egy inspirációt kaptál, hogy jössz hazafelé valami padra fölálljál, és akkor emlékezzetek rám. Kérdeztem tőle, hogy először, amikor csináltad, akkor becsuktad a szemed? Tudod, hogy így... Oké, okay, uram, megcsinálom, de... <gül> nem, azt mondta, hogy hihetetlen, hogy így a Szentlélek, amire, föl, amire hív, arra erőt ad. És ment és csináltam. Na, utolsó versünk mára, a 12. amiért szenvedem ezeket is, de nem szégy, eh, szégyenlem, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Mi egy gyönyörű ez, nem? Én ezt nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem. Én ismerem őt, én, én vele járok egy nagy elhívásomban. És tudod, az, hogy, az, hogy ő szenvedett Pálnak, ezt a test, Pálnak, ez a testi halát jelentette, Pár rengeteget szenvedett. Tehát így nem tudom, hogy föl tudtok-e mutatni még egy, még egy olyan apostolt, aki ennyit szenvedett. Tehát így, vagy lehet, hogy ők is rengeteget szenvedtek, csak nem írták le, de Pának ez a Tudod, hogy te lehet, hogy azért mész egyik városban másikban mert ott a gyűli, és akkor átutazod, de azért ment, mert üldözték. Tehát, hogy ő maradt volna, csak kiverték a városban, meg a másik helyen megköveszték. Ott le is írja a második Korintusi Levélben, ugye, hogy, hogy mennyit szenvedett, hogy hány szó volt hajótörésben, tengeren, meg mit tudom én. Rengeteget szenvedett, de ezt máshogy nem lehet megcsinálni emberek, csak ha... Ha tudunk, tudjuk, hogy kiben hittünk, hogy kinek hittünk. Ha megvan a cél. Ha megvan a cél, és megvan az elhívás, csak akkor lehet különben állandóan panaszkodni fogunk. Állandóan akkor utálni fogjuk, amit csinálunk, mert ez egy mission impossible, amire vagy hívva. Akármit csinálsz Jézus testébe, az egy lehetetlen küldetés. És ha nincs meg a célom, ha, nincs, ha nem tudom kiben hittem és kinek és mit, akkor, akkor nem lesz jó. Akkor nem fogom csinálni. De, de az, aki hívott benneteket, az, aki hívta Párt, Timoteust, vagy engem, az mindig ott van, hogy találkozz vele. Ma ott van, hogy találkoz vele, és elmondja újra a célt, hogy bátorítson újra, hogy belédöntsön, hogy aztán holnap fölkelj, és ne azt mondjad, hogy aha, mennyi szenvedés van hanem azt tudjad mondani utána, hogy szenvedés van, de tudom, kinek hittem tegnap. Tudom, mire hívott tegnap. Akkor erre nézek, erre a célra, ezért vagyok itt, ezért csinálom ezt, és Isten akkor csak így föl tud minket emelni, ha, ha készek vagyunk arra, hogy fölemeljen minket. Nagyon, nagyon érdekes ez a, ez a levél, ez a kezdés. Tudjátok, azok, akik nem töltenek időt az Úr Jézussal, azok, akik nem olvassák a Bibliájukat, azok szégyelni fogják, amit csinálnak. Mert nem tudják, hogy mit csinálnak. Szégyelni fogják az Urat, szégyelni fogják, amire hívta őket, el akarnak futni majd a helyükről, mert nem tudják, nem ismerik őt. És van egy nagyon jó kis igjevás, ez egy, az kedvencem, azt mondja, hogy az Istenét ismerő nép, az felbátorodik, felbátorodik és cselekszik. És ez arról beszél nekünk, hogy aki ott van és ismeri az urat, az nem magába kell, hogy bátor legyen, hanem aki ismeri az urat, az bátor lesz. Mert tudja, hogy kinek hitt. Mint, mint Pál, nekünk, neked, nekem tudnunk kell, hogy kinek hittünk. És, és ma legyen egy idő Jézussal. És tudjátok, hogy ő nem kér olyan sokat. Érted, hogy nem, nem azt akarja, hogy minimum fél óra és még bőjtőjél, és egyszerűen csak Jézus szeretné, hogy időt tölts vele. Egy kis időt ma Jézusnak adjál. Nagyon érdekes. Vagy adjál holnap, ahol megerősíthet téged. Neked megvan ez a élő kapcsolat. Ha nincs, akkor dolgoz rajta, ebben megéri így beleinvestálni valamit, hogy élő legyen a kapcsolat. Most imádkozni fogunk, jó? Szeretnélek kérni benneteket, hogy imádkozzunk néhányan, jó? Imádkozzunk a jakabékért, oké? Rendben van? De egyébként rendben van minden a babával, igaz? Imádkozzunk a jakabékért, imádkozzunk akkor ezért a női, Dologér, jó, tudjátok, amit mondtam, imádkozzunk az ifi témáért. Imádkozzunk néhányan, így röviden, és aztán majd én befejezem, jó? Imádkozzunk.